Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Treću sezonu. Četvrtu epizodu. U kojoj slušamo pjesme Estonskog predizbora, Esti Laula 2020. Slušamo se! Dobrodošli u još jedan Pozes. Kao i obično na početku ćemo odma se osvrnuti na novosti iz Eurosong svijeta, kojih ove puti nema tako puno. Međutim... Veliki su, breakthroughs, breakthroughs, imamo uh, dizajn pozornice Eurusonga 2020, mm, Ana je se vidjela dizajn. Nisam, nisam, pa to čekam sada, vidim najavu, ali jedva čekam. Oho. Oho. Aha, nisam ti pokazao, ima i logo, to si, to si propustila okay. u prošloj epizodi, da. A, logo je jako lepi, ugacit tom to da nam ne smeta. Uglavnom, logo je, što sam ja pretpostavio da su zastave, zaista jesu zastave od svih država članica, kako su se postepeno priključivale jer u, ja nisam vidio kako je logo nasto, nego sam samo vidio konačni proizvod. Tako da, u biti, oni su uzeli sve zastave svih predstavnica od početka, dakle od prvog i orosanog, su ih nekako iskombinirali, su te boje. I napravili su taj logo. Vrlo mi je ovako, malo možda bi čak rekao da je prepraktičan u tom smislu kako su ga napravili. Jednostavno onako prelogičan. Nema baš previše tu, ne znam, moglo je biti bolje. Ali ja sam isto tako i predvidio da će biti okrugla pozornica zbog toga kako je logo nasto. Tako da, YouTube sam bio no, u krivu. vidio. A, mislim je fora je ovako ali izgleda kao nekakav onaj onaj ni ringi nego ona mala vjetrenjačica i sve kakaj kupiš dječićici a mislim vjetrenjača nizozemska to je to okej okay. pa ali baš dobro izgleda pa. baš si vidio na i boje a šta kažeš na pozornicu. Pozornica nema nikakav specifičan oblik, ja bih rekao. Zlo, što je ovo? Prepostavljam da su Laserima. in pojma. Ili, ili su to svjetla. Prepostavljam da su to svijetla, samo što ono pretpostavljaju da ovaj nema da svjetlo ne, ne gubi svoj intenzitet kako putuje kroz prostor tako da konstantno ima jedan intenzitet kao što se vidi na svim ovim slikama. Mm -hmm. A ovdje mi baš jasno Mislim da pozornica ima dva dijela. Ovo je kao prednji, ima Catwalk ili kako se to zove, so, promenadica. Pro, Uh, i sa strane još malo tih još krilašca da se mogu voditelji pojaviti još negdje osim naprijed tamo pa i to je to, imamo jedna tu boka slika ova tu, Bo bokocrt uh, pa ne znam lijepa je pozonica, velika je mislim da čak s obzirom na to kako ovaj jedan čovac koji na njoj stoji izgleda, čini mi se jako velika što je jedanput napravljena greška u Moskvi kad je pozornica bila prevelika, da su se ljudi koji su na njoj pjevali jednostavno izgubili na njoj, nije ih bilo nigdje. A ovo se čini, reći, gornja granica veličine. Kao možda ne bi trebalo biti tako baš veliko, ali ono, vjeratno će to dobro izgledati, posebno sa tim svjetlima koja idu sa svih strana. A po dobro, ne, znaš šta meni tu smeta najviše? Čini mi se jako plosnato, jako mi se čini sabijeno, kao da im fali visina još gore, ne znam, pogledaj, ta pozornica ide do tu, i tu je e već ja ne, strop. Ja ne značem što je ovo tu, znači, ja to sve stavili. Ja mislim vlasili. da je to led, mislim da je to led ekran ogromni do zada. Aha, nekak mi je s tim svijetlima totalno čudno Kužiš, ovo isto. dubinu. ovo da, no, ja, je, ne znam, možda, možda je do tih slika, možda će pozornica izgledati fantastično evo vidiš ovdje koliko to sad visoko izgleda da, ali opet, ovdje iza ne kužiš uopće šta je, di kraj pozornice da. samo izgleda ako da ima rupu do ozada ne znam, dobro, pozornica izgleda dobro a sad, kako da. će to izgledati u praksi sad značemo negdje sredinom četvrtog mjeseca ja mislim tako negdje onda će sastaviti pozornicu do kraja, odprilike. To je to... Ja, da je super, ali otprilike ono znaju što očekivati, prema tome mogu raditi i scenografiju svoju svaki, tako da, ono... mm. ako i je veća da se to prilagode. Ali da, da i ne očekuju, da mislim da i ne znaju kako će gledat pozornica, uglavnom si modificiraju koreografiju prema sebi i scenografiju na kraju krajeva, pa onda se pozornica prilagodi njima, neovisno Aha, o tome. On... A mislim niko, niko nije iskoristio nešto na pozornici jer eto to je prve godine bilo tu, ili, ili, je, ili su svi to radili niko radio, tako da eto. Uh, uglavnom, to je, to je to s te strane priče. Prošli tjedan smo saznali neke stvari koje su bile glasina, a sada su se pokazale kao istinite. a želiš nam ti što reći o tom? Uh, reći ću naravno na svojoj službenoj stranici na Facebooku. Ciparska televizija potvrdila je kako će ovu zemlju na Eurosnovu 2020. predstavljati Sandro Nikolas. Uh, više podataka o pjesmi mi bismo trebali saznati u idućim tjednima, no grčki mediji izvještavaju dvije pjesme u užoj konkurenciji. Prošle tjedan Leon je govorio i naveo je tri pjesme o kojima se možda radi. To su bile, da vas podsjetimo, Muče o Can't look away i Never let you go, no koje dvije, to jest o kojoj se pjesmi radi u konačnici, tek ćemo saznati. Znaš za koju ja navijam? <laughs> Baš šta pa pitam Reci ljudi me ne znaju ti me znaš Mučao Kalo Pala Bogu Tako da zanima me zanima baš će, Kako će to izgledat Gledao sam malo ovaj, njegove snimke Sa Sa X Faktora, bio je i u nekakvom žiriju ispred Sergeja Lazareva, gdje je isto pijevao u Rusiji, tako da jako dobro uzvuči, sad ćemo i kako će izgledati sa svojom jednom lijepom originalnom pjesmicom. Jako dobro izgleda. Važno je to istaknuti. Um, no, idemo mi na naš glavni dio emisije današnje a to je s obzirom na to da u Albaniji još uvijek nisu objavljene pjesme i te pjesme vjerojatno još neko vrijeme neće biti objavljene zbog potresa koji se tamo dogodio prije uh, tjedan i pol, ako se ne varam Aha. tako da oni se još uvijek oporavljaju od toga i nije, nije, tako je Thoughts and prayers, ali ne možemo, ne možemo ni očekivati ako, ni, ako i ne objave pjesme u naprijed, to je sasvim u redu, međutim, evo, s obzirom na to da smo mi sada dobili pjesme iz Estonije, iako su one tek u drugo, iako je njihov predizbor tek u drugom mjesecu, mi ćemo to odma riješiti, da to skinemo sa rasporeda, tako da a, možemo osloboditi raspored u drugom mjesecu za neke druge države, vjerojatno Rumunjsku, koju ćemo opet pet puta snimati, jer nećemo nikad pogoditi kako, ko je tamo pobjednik. Tako da, Ovim putem se prebacujemo na uh, Estoniju i prvo polufinale koje će se održati 13. veljače i 12 pjesama koje ćemo tamo čuti. Mi ćemo pustiti kratke isječke i nakratko nešto reći, prozboriti o njima. Pa evo, Ana, imaš tradicionalno prednost da pročitaš prvo, pa ime prve pjesme izvođača i najaviš prvu estonsku pjesmu. Ja mislim da ti to iskalkuliraš prije. da posto iskalkuliraš. Samo da meni neko teško ime na kraju daš. Ali dobro, pristajem na sve. Pa krenimo. Počnimo prvu pjesmu. Slušamo Right About Me, Anet i Freddy. Tako, dok su Aneti i Freddy izvodili ovu pjesmu, kažem to na taj način zato što nismo sigurni tko je Anet, a tko je Freddy i postoji li uopće Freddy u toj pjesmi jer videli smo spot u kojem neka žena nekako, um, kako se to kaže... Pleše. Da, dobro pleše, ali ima, ima, ima pridjev za to kako, na koji način pleše, to nije prije, to je prilog, ali nema veze. Um, kao ono, ekspresionistički, ali nije tako. Ne znam kako. Uglavnom, nemojte me osuđivati. Meni se pjesma nije svidjela. Ana. Nemam ništa protiv pjesme. Mislim da mi nije za Euroviziju. Nemam i tu jačinu. A Freddy pa je onaj koji izvira gitaru, pa dobro biće. s gitarom na pozornici, ona će pjevati oko njega i da to. Ako to jesu na toj slici bili Anette i Freddy, ja, sad ćemo vidjeti kakva će biti iduća pjesma, ako je, na istoj, ako je isti thumbnail na svakoj slici, onda smo u problemu za u pjesmu. Ali, evo, ja ću dati svoju cijenjenu ocjenu oh. vrlo nisko, tako da me ne možeš kopirati. Ja sam dao dvojku. Um, imamo tako raznolike ocjene, na kraju ćemo odrediti uz naše i još nekoliko ljudi će glasati, pa ćemo vidjeti ko je u ekipi dao grupno najbolje ocjene za pjesme sa esti laula. Slušam tebe, što ću Meni je u redu pjesma, ali nis miriši, pa ću ja dati tri. Ali nek se neti i Freddy ne, ne rastužuju, jer evo, vode. Fredi Freddy žensko ime. Pa ja sam to isto mislio, ali sumnjam, sumnjam, kažem, možda je ona ta koja je, ne znamo koja je koja realno, ali idemo mi dalje. Sljedeća po redu pjesma je Egert Milder. To je, pjesma je Georgia On My Mind, zvuči mi poznato to ime, no nećemo komentirati to. Izvođač se zove Egert Milder, s obzirom da su imena kao što smo primijetili u Estoniji triki, nećemo govoriti je li to on ili ona, nego ćemo samo poslušati. I lie, but I keep you on my mind, Georgia Ušlišali smo sad Egerta, shvatili smo da je muško, jesmo li? Shvatili smo, otkrili smo, dobro. Otkrili smo da je muško. Um, pa ne znam, sad smo gledali spot. Um, ali kao da nismo. Ali kao da nismo. Ne, ne sviđa mi se uh, njegova, njegov ples, ali to ples, ekspresija lica. Pijelo djo ođa, djo ođa, djo ođa, djo sviđa ples od ne prethodne žene iz prošle pjesme. A, ne. Aha, ne, ali čak ima više smisla jer je nekako povezivan uz priču, ovo je samo, znaš, ono kao plešem da, da me pleše, Mislim, šta, da, da ne stoji Ple. kao kip, pleše da pleše, pa, pa da ne stoji kao kip tu. Mislim, ne znam što je čudnije da sto kukip kipil da ovo radi. <laughs> to je stvarno. Ali dobro, nećemo osuđivati. Uh, dečka, potrudio se, možda. Me jedan outfit. Dobro, nebitno. <laughs> Ali zato ima puno drugih ljudi koji imaju različite outfite. <laughs> ja se uvijek nekako fokusiram na taj spot više nego na pjesmu. Moram to promijeniti. Ovaj, pjesma kao pjesma Leon okreće očima. Meni... Uh, ne znam, ne sviđa mi se taj dio... Bilo mi je dobro, ali taj kad počne jo jo jo jo Mislim, kečije, Ali mi se ne sviđa. I cijelokupna pjesma... Čekaj da kažem cijelokupnu pjesmu, nema mi uzimati... Daaa... Mogu li reći? Ne znam. E joj, možemo, sad njima možemo davati jedinice i dvojke, jer nisu djeca. Ha ha ha ha ha ha bi dala ha Mislim da ha ha a pa ja bi mu isto dao dva, meni nije on ni bolji ni gori od ove prethodne. Pa ne, N nisu ostavali nikakav dojam na prvu mene žao nam je. E, e, ežer, ežerte, egerte uh, Nama nije Đorđa na umu nisu, nisu nam, nisi nam lovio pažnju, pjesma mi je onako slipi u biti, ali ono što mi se nije svidjelo, faka to, evo je, evo je ona pjeva i to mi se odma nije svidjelo, jer onak to je tipično ona neka pjesma, bar meni, koja je onak tak nekak bez veze, ali nekako se uspije ne samo doći do Eurosonga, nego uspije ući u finale i onda čak dođe onak do top 20 negdje, čak onak bude bolja, mislim ono, to je stvar Hrvatske Pjesmana ga bude boje od Hrvatske ope to je stvarna. to je naš problem. Tako da nećemo se više baviti S tim. Ja sam sad ugasio stranicu na kojoj su nam svi drugi linkovi, odlično naćemo mi to već negdje. Um, sada, sada. Sljedeća pjesma, uh, a uh, u pravo vrijeme mi daš. <laughs> <Ja. laughs> <Riječ. laughs> a tako se i zove iduća pjesma: Right time. Inga. Ok, nas spot smo se možda malo previše fokusirali, ali nema veze. Pjesma je ovako malo. Zmačiš se ne fokusirati na ovaj spot, ali dobro. Sve je preživahno, pre ja bih to tako rekao. Sve prepastelno. Da. da? Da? Istina, oključujući Ingu, na čijem se licu sve boje pretapaju, pretapaju, stapaju jedna s drugom, osim ove žute oko očiju. ali dobro, ajde. Pjesma ko pjesma, ne znam, to što stika, rekla, niti smrdi, niti miriši. Nekako mi je pre, pre meh nema ništa posebno u njoj, ona ne zvuči baš nešto jako inovativno, to nije nešto što bi... Mislim, ono, moglo bi to ok proći Eurosong, ali to mi je više ako nešto, ono, one pjesme je dođu na, pred kraj albuma, kad ti ljudi stave, ono, tek toliko da ga popune. Album fileri. Nemam ništa više za reći za nju. Pjesme za sada nisu baš nešto. Inače, Estonija fakat ima dobre pjesme za ponuditi, tako da e, ja ne znam, uopće, kaj vi da ovo me smislit ću, vjerojatno, nešto ti iskomentiraš e, Ingu. Ingu. Pa može. Meni je pjesma samo La La La da. i... I to loš lalala. La, la. I to loš lalala. La, la. Apsolutno, nemam pojma, niti jednu riječ sad koju ona otpivala. Osim da se pjesma ne zove Right Time, ne bi to ne znala. Ali ajde, da, ne, da mi ne piše tu sada da čitam. Da. Uh, jednostavno, ja sam Masa. pjesmu... Ja sam... <laughs> Mačku ne mogu zaboraviti, ali pjesmu sam zaboravila. <laughs> Ovo je, ovo je meni čista jedinica, meni je baš ono, ne znam jer sam se naživcirala sad zbog ove dvije pjesme, tako sam mi bile loše, pa je ona sad samo pokupila sad taj moj bijes, ja. ali, ja bi, jedan. Ja bi opedao dva. <laughs> ja ne znam, išo štaću. Naći ocjene su nam od 1 modelan do 5. To nisam istaknuo na početku, ali općenito sve su mi ono jedva su zaprola, za prolaz. Alova mi čak nije ni za to, tako da ću dati ja isto jedinicu. A baš bi bilo dobro. A vidme 321. Može i tođe bit nula. Ne može. 1 2 3 5. Pa piše gore od 1 do 5 kvragu. Ali viš kak sam krenula 321. Saćeš dati 2 3 4 5. Hajmo. Dalje iduća pjesma na redu, ja ne znam, din je popištuje. Evo ga. Uh, sljedeća na redu je Jennifer Cohen, a njezinna pjesma zove se Pink a, ja sam na redu. Pusti mene da komentiram prva ovu pjesmu. Ti znaš da je to <laughs> Go ahead Moram pazit kako govorim Počeću ću šaptat kad kažem nešto <laughs> uh, Morat ćeš me opet pipat Pipat <laughs> Oprostiš Obrost. to? <laughs> Čekaj Što ću morat ponad na Morat to ponoviti. sva sreća pa si na pravu stranu okrenula Tako da se sve lijepo snimilo. Um... Ne, čekaj da se opravdam <laughs> Čekaj da izreknem što sam htjela reći Imam objašnjenje za ovo Ok, da, čekam <laughs> Svi slušamo Morat ćeš me opet Pipat Kao, piip <laughs> što... To je bip Kao bloper. bip no, A baš je pip <laughs> A pošto sam imala dobro rečenicu Znaš kako sam smislila sad Totalno si upropastio Htjela sam reći mora mi me opet It's on bitch Počeli su dobro pjesme Počele su dobro pjesme i to je istina, ja se slažem A, ne, znam, ne znam da li će, će dopustiti da, da, da kaže bitch, mislim u oni vjerojatno da ali na Eurostom gubim da to morat će promijeniti tekst Izgubila sam sv svaku nit koju sam imala u komentiranju ovoj pjesme A, Odlična, odlična, odlična pjesma, pet Ali sad ti je, sad ti je dva na redu nije, ja idemo opet sad, opet 5, 4, 3, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, tako ćemo, 5 odlična mi je, svarno svaka čast to je nekak mi je pong taj u pozadini koji se čuje, odlično. Ja, Čuda Četvorko, stavit ću mjesta za bolje pjesme ukoliko se one pojave, za sad stojim iza toga da ovo najbolje što smo da sada čuli. Um, Drugačije ali nekako mi je preležerna pre dok ju slušam. Nije mi onak nešto čega ću se sjetit na kraju. Hoću. Šta postav hoću? Okej. Okay. Hoću? Umeđu vremenu, imamo još pjesama, još, još puno izbora. Ja, mislim, slažem se sa vime što si ti rekla, da pače, jako, jako je dobra pjesma, jako dobro napravljena. Spot mi po prvi put zapravo zvuči i izgleda kao da se slaže s pjesmom. Tako da... Zadovoljan sam, zadovoljan sam. Estonci su došli do ovog dijela gdje me ne, ne razočaravaju, tako da idemo, idemo na iduću pjesmu. Ana? Eee, dalje slušamo. Kruv. Isam <laughs> ja to, dobro. Kruv, kruv. Pa ne znam, Leoni, što mi podmečeš ovo? Kruv, kruv. kruv. hleb. Hleb, <laughs> hleb. Lelo, lelo. Saše moj, čudno kako se zapravo izgovara. Slušamo koru. Ja si tu dal, ola me leo. Queenie mult, cool me leo. Tu dei ur den Malo, moram priznati da mi malo spot odvraću pažnju za me pjesme, ali pjesma, mislim da je to bila i poanta s obzirom na to da je pjesma dosta repetitivna i um, Up tempo, malo više ovako veselija je pjesma, um, trebalo mi neko rime da shvatim kosu su uopće izvođači pjesme. Uh, dakle, to je jedna grupa od šest ljudi koji malo sviraju, malo plejušu, malo pjevaju. Isma li sigurni da je od šest ljudi? Ja vrijem da je, A, mislim možda je pet, ali bitiš da je njih šest. Kodora, da, dobro, dobro. Spot je zanimljivo napravljen, svakako, nisko budžetno, uh, ali opet, onako uh, osvježavajuće je naspram one prve tri pjesme koje smo čuli, tako da, ono, ja sam relativno zadovoljan, ne toliko zadovoljan kao sa Pinkpongom, ali uh, simpatični su i pjesme na estonskom, što im daje definitivno dodatne bodove, uh, posljednji put kad je pjesma bila na estonskom, to je bio bio Kula, mislim da je to bilo vi četrnaeste, nemojte mi držati za riječ. Da. A, čuj. Ja, mislim, ja mislim, mislim, to je bio ovaj joj, bože, kako se zvao, tome, tome, nešto, tome. Uh, previše imena u, tom, u tom Eurosongu ne mogu više sve pamti, što, što više godine odmično, to ih sve više zaboravljam. Um, posebno kada pratim i sve predizbore, pa onda zapamtim i ko je tamo bio na drugom mjestu, pa mi se ta pisma više svidi. Ali evo, ovo od mene tri. Moja prva trojka. Izvoli što ti kažeš. Aha, stvarno? Uh, pa od mene imaju plus. Uh, to zbog... nije ocijena. <laughs> Moram nabrati sve plusa. Uh, od mene imaju plus jer prijevaju na estonskom. Imaju plus jer je vesela pjesma. Simpatični su mi, zabavni su mi. Mogli bi igrat dosta i na koreografiju ni možda scenografiju. Ovo mašku mi makni da ne gledamo u <laughs> Ehm... Um, ja ću njima dati četiri. E, nije da su mi možda toliko dobri za četiri, ali kad gledam ovome prvom kome sam dala 3, ja ću njima dati četiri. Bolji su mi. Tako da, moja ocjena četiri, vidiš? Dosljedna sam. <laughs> Okej, okay. uh, sljedeća po redu pjesma zove se Break Me, a izvodiju Laura, koju znamo iz uh, njezinih prethodnih nastupa na Eurosongu, bila je prije dvije godine sa Coitom Tomeom nije Tome bio, to <laughs> Tome bio s Laurom, prije dvije godine pjevali su Verona zajedno a, a koje pjevo Ot Lepland je pjevo uh, Kula, da se ispravimo odmah, sjetio sam se nisam provjerao uh, slušamo Lauru i Break Me Ima zanimljiv stil, ima zanimljiv izgovor, ima nekako cijeli stav njezin izričaj. Cijeli stav izlazi u toj pjesmi, baš mi je moćna. Sviđa mi se pjesma, Leon je pjevučio cijelo vrijeme, iako ju prvi put čuje. Tako da vjerujem <laughs> i vidim po da je on oduševljen. Moram priznati da sam i ja oduševljena. Žena je stvarno odradila vrhunski posao s ovom pjesmom. Po, popravljamo se, Leone, popravljamo se stvarno. i ne sve bolje od boljeg. Ja ću dati ovaj pjesmi peticu. Stvarno nemam zamjerki. Mislila sam je Eto, hvala ti. na pomoći. E, Odlično mi je stvarno. Nemam niti jednu zamjerku. Ditto. Uh, nemam... No, no. Čim sam, čim sam čuo prvi refren, uvod u prvi refren, odmah mi je bila onak... To je... Reći ću top 3, da se ne zaletim, jer nisam čuo još sve pjesme. Ali top 3, uzev je obzir da je to Laura, uh, koja je već bila dva na Eurosongu. I koja je stvarno super. Dakle, ima... Od, znači, karizmatična je žena. je. I ja sam, evo, prezadovoljena. Ne, ne, nemam, ne želim ništa posebno isticati, jer jednostavno... Uh, pjesma je super, hvala ja mogu dalje, ovo je petica od mene čista, dakle ovo je prava moderna, znači ovo je pjesma za eurosong za 2020-u uh, dalje prepuštam palicu tebi? može a mi dalje slušamo Little Max i pjesma Without a Reason If I can't see you without a reason All I do is Ne znam, ne znam šta bi rekao, stvarno, dakle, nisam, nisam sretan sa pjesmom. Um, tako smo dobro krenuli i onda ovo um, kao nešto što je ispalo iz 90-ih i eto, našlo se tu, valjda je ovo ono do čega su došli kad im je ponestalo dobrih stvari. Ne znam, čak, uopće, totalno druga kategorija loših ocjena, onak, ne znam, ne znam kako Me, da to ocijenu. Ne imamo minus. Onda ako daš pozitivnu ocjenu onda će se zbrojiti ispašati da je dobro. Ne znam, jednostavno ne, ne, ne, jedno ne. hvala bok Pređimo dalje, što brže preko. Pređemo. Ne, ja ne dostavnu. To znači brže preko ovoga. Tražim, tražim neku dobru stvar koju bi rekao o tome. i Ne znam što. Mislim, ni riječi mi nisu baš neke i onda su još tako bez veze napravili taj spod jer sve tako nekako bljedo i tužno izgledaju. Ali svaka na svoj način. Svaka na svoj način. Da, meni je ovo neki pogled u prošlost. Miks svega što je loša. <laughs> ne znam. Pa da, mislim to je tad prolazilo. Sad je ovo onako... Toga. I onako gledaj band crvenokosa, crnokosa i plavokosa, mislim. Je, možda čak taj da malo nekako ima, ona je mix crnog i smeđeg, ajde. Ali, što si u tome, Zamišam kako će to izgledati na pozornici? Ajde mi objasni. Svaka stoji na svoje strani ili će sjediti na stepenicama, opet, ne znam šta je bolje. Uh, I pjeva tu pjesmu. Uh, <laughs> ili, ili, mislim, ono, zamisli ne da je bože da to prođe na Eurosong, pa na šta će to ličiti? Ko, mislim, ko bi tom dao bodove? Ajmo, realno. Neću, neću se previše zadržavati oko besama koje su loše. Ja ću da tu jedinicu da ju jednostavno izbacim iz konkurencije i idemo I, dalje. I za mene su pisavnicu, oh. ali da. <laughs> Može, a nula, imamo, Ups. <laughs> Okej, okay, sam stavio na prvo mjesto, bože moj po ABCD. Uh, sljedeća, po redu. E, to sam ja htio reći kao ono, nema više mjesta na eurosongu za three girl bandove, to je, da, ne, dosta, hvala. Uh, sljedeći po redu je Rasmus Rendvi, on je bio, ja mislim, prošle ili pretprošle, čini mi se, prošle godine na Estee Laulu također, a ove godine pjeva pjesmu Young, odnosno mlad. dva put smo poslušali ovu pjesmu. Niti jedan put mi nije sjela. Uh, samo je neko deranje i zavijanje. N Nema mi nikakve... Ni emocije, ništa, ni, ništa nije probudilo u meni. Sad zaboravit ova pjesma. Onako, ali... Al baš za jedan možda i nije... Više mi je za dva kao, ako uspoređujem sa little... Aha, možeš davat do pola boda. To mi sad kažeš! Kako si za mene mislio reći? Pa ono... Jesi to sad smislio, pravi? Ne, ne, ne ne, ne, ne, ne. Molim, <laughs> Ja sam šokirana sad. Ne možeš nulu dati, ali možeš dati jedan i pol. To je do sad nama uvijek bilo zabranjeno. I mislim da može nula Pa sad piša od jedan do pet, nula od pet je ispod jedan. Onda jedan, jedan i pol, jedan Ali može biti korak, ali ne smije biti ispod jedan, okej. Okay, ima smisla, bravo, to je dobro. Ali, um, ja ne želim dao to To sam meni od 1 do pet sasvim dovoljno da kažem što mislimo o pjesmi. Jer samo, samo jedna pjesma je najbolja. Čak i ako još neko da peticu, između dvije se uvijek lako tie breaka. Al, za njega... Ostaje jedinica kao i prethodno planirano, međutim kad razmišljam ovima without a reason, ma to je tu tu, to je tu sve negdje. Pa, ali taman je za jedan i po. sad si me šokirao, jedan šokirao sam s sa novim podovnim pravilnikom. <laughs> Ovo je EUROSONG, više nije dječji EUROSONG, tako da umjesto četiri ocine sad imaš na raspolaganju devet čini se. Jedan, jedan Aha. i pol, dva, dva i po tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, Bravo, ja. Um, ne, bravo ti. I ti se sljedeća koji najavlja, osim ako šeliš, još neće pohvaliti ili ja moram. Ja nisam ništa rekao. Pohvaliti? Da, samo ljepe riječi. Pohvaliti. Ne, sad smo poslušali... Sad smo <da je> pogledali, pocijetili smo se na njegov iz 2017. Na Estee laul Dakle, taj čovjek izgleda kao da je u dvije godine um, ostario 10, barem 12, dajmo reći, uh, godina. Znači, nije nam baš jasno kako, još pjeva When I Was Young uh, na... Na nastupu 2017 gleda kao ima 18 godina, a sada je gleda ima 30. To je bar moj dojam. A sad... Uh, when I was young, to jest samo young, od mene nema ništa pozitivno za... Za... Čut? Da. Uh, ajmo reć, ajmo reć. Uh, i nije, taj, taj žanr općenito to, te nekakve lagane gitarice u pozadini to jest nije više čak ni lagana gitara, malo postaje intenzivnije tamo prema sredini i kraju, ali ne, jednostavno mi se nije dopalo i kažem, neću trošiti vrijeme na loše pjesme, Ana sljedeće a mi onda idemo dalje pjeva nam Renate pjesma <laughs> i pjesmu <laughs> Video mank. E, pa dobro, kak se čita estonski sonski taj prijedlog? Pa e vjerojatno. A mi idemo dalje i slušamo Renate i pjesmu video mang. da je pjesma malo pre dugačka vidim tu 3.43 do duše nisam baš obraću pažnju na to kad je počela pijat kad je prestao, ali nije baš nešto oduševila sama pjesma, tekst je nakon uh, procesiranja kroz Google Translate poprimio malo drugačije značenje iako je Ana bila uvodno nezadovoljna s načinom na koji je pročitala naziv pjesme video je video igra i tako, ne znam meni je ok, ni više ni manje od toga um, ne znam, na pozornici si zamišljam nju kako stoji statično, pjeva to, eventualno neko pleše iza nje i, i maše ona eventualno rukama i ne, ne, ne znam, ne, ne vidim to kao nešto što bi moglo proći wow na Eurosongu. Da. Na no, Eurosongu. Da, vidim ju kao neko, baš to, rukama, možda nekom haljenom tu nešto radi, ali ništa tu, više od toga. To nije toliko. tu je sjedla s prikrižnim nogama, onak ni, ni, ni, ne želi se pokazati uopće, iako je ona autor pjesme, tako da bi čovjek pomislio da bi se htjela ovako malo pokazati, da, vidi, da vidimo taj osjećaj, koji je možda to njoj dosta, da samo onak sjedi, pjeva, stoji, statično, stop. I ja kažem stop. <laughs> stop. Pa dobro u je sad spot koji je napravila, da vidjet ćemo... Uopće ne izgleda ko ona. Ne, Maži... ne, ne, ne, ne ni malo. Baš je to učudno Ovaj to što ti kažeš okeje. Okay, je, jedan i za ok, pa nije baš toliko loša, ali, ali ovaj, meni je jedino to što si reko kad smo pogledali prijevod pjesme, meni je tekst divan, ali opet moramo razmišljati o tome kad ljudi čuju, da čuju na estonskom, da ne znaju značenje, osim nam, da, osim ak nam duško nešto prije ne ispriče malo o tome, a neće znati, ali jedino to mi je pozitivno sad ovaj video Meng, pjesma mi je samo ok, ja bih dala dvojku, nije mi na boljoj polovici, nije mi, mm -mm. nije mi ni na boljoj polovici, tako da možemo dalje, što se mene tiče što si sad spomenula se dobro što spomenula vezano uz Duška koji bi moglo ili ne bi mogao nešto najaviti problemi o tome što bi ja drage volja komentirao taj predizbor međutim problemi taj što se poklapa sa finalem sa semifinalom sa pa sa jedinim danom kad je Dora, dakle na dan kad je Dora bit će i Estonsko finale, i Islandsko finale, i Ukrajinsko finale, tako da vjerojatno neću gledati ni jedno od njih u tom trenutku, iako mislim da Estonsko čak malo kasnije počinje zbog druge vremenske zone, ali mislim da neću puno propustiti. Idemo dalje, idemo dalje uh, Sljedeći da. su Revalsi Odnosno Revals zvuči mi Kao ne, neko ima grupe Kao grupe, tako je no, Međutim i dalje kažem A joj, vidiš, ni meni nije lako Kirjutan Romani se zove pjesma Pa da čujemo Da, da, Novel. Novel je book, bro. Ne znaš ti što to njima najistim, kako ali zna Google Translate Google Translate kaže da se ova pjesma zove Pišem roman, odnosno I'm writing a novel Kirjutan romani ne, ne Nekako a, S obzirom na to ka, što riječi znače Mislim pjesma je ovako opuštena I vjerujem da bi Estonci jako Pozitivno mogli reagirati na nju Međutim meni to Baš ne, ne sjeda Onako kako su se Revealsi ili Ravelsi Revalsi <gled> nadali Um, simpatični su oni ovako, ima ih malo previše, čini mi se da ih je sedam, tako da ako misle na Eurosong svakako će jednog od sebe morat izbaciti iz priče, <laughs> uh, kako to biva inače sa grupama 6+, to se već jedan podogodilo sa rumunjskom grupom, uh, čije sam ime zaboravio jer eto nisu daleko dogurali, ali da, od mene je to jedva pozitivna ocjena. Ja ću, ja ću dati dva. Ja sam počela zjevat na ovoj pjesmi. Ovo mi se nije još dogodilo. Da, jedan, molim te od mene odmah da, o, da završem s time. Ja sam da će ti biti gore od mene. Ok, bolja, bože. <laughs> <laughs> to, to. <laughs> Baš sam počela izjevat Ovo me toliko uspavalo. Mislim, smirujuća je pjesma, ali ja to ne očekujem od Eurostanseke pjesme i... U čemu on piše roman, novelu? Ne znam, iz, usta, iz srca ustane usta nešto se događa. Aj, oj, Bože, dragi. Zvuči kao <laughs> Ali, <laughs> možda sam u kriju. A, barem ova pjesma tako zvuči. Tako da ja ću tebi prepuziti da ti najaviš ja Ova ti je dobro. <laughs> Hvala. <laughs> Ali mi srećom idemo dalje i slušamo By My Side fan shine there's many reasons why just tell me that you want stay by side mm -hmm. even if i cry pozdran ja you što, si ha, nis, nis što si napravio Prvi si govorio, ja ne znam, nisam komentirala pa za nje. sam govorio jer... Pa, najavio si i prvi si govorio. Ne poštoješ redu slijedno. Zašto sam ovu ja najavila, onda ovu si ti dobro, i još ti prvi dobro. govorio. Dobro, pravila, danas si... Danas smo rebelde. <laughs> rebelde. <laughs> Čekaj, ne znam što trebam reći o njemu. <laughs> što je on pijevom? Značno sam ti ga da ne vidiš. Hvala. A može mi ga sam vratiti. Da i uopće znam u kome kojem pričam. Jer ne znam stvarno što je on sada otpjevao. I ne znam ni kakav mu je glas, ni kakav mu je stas. Nešto sam ga zaboravila? To mi je danas nekako light motiv sve sam boravila. Nisu. Ali ne mogu, toliko mi onako nepamtljiv. Ja ne znam. Ti si rekao da on te bihla poznato. Da, ja njega ne bi sam pamitla, ali godine ili predpošlo na Esti Laulu, ali nisam siguran. Um, aj, ti završi svoje, pa ću ja Ma, svoje. Pa nemam što završiti. ne znam nji odakle počet. Jer... Um, aha, ali nije, nije, nije, nije uračio, ali bio dobar, bio dobar. Nije veja moguće nešto staro. Ali ovo ovdje od godine bio dobar, to se sjećam. Ja ne znam gdje smo stali, na, vjerojatno u tome da, se, da sam spomenuo da, da, da, je on da se on nasicao prošle godine na Esti Laulu, uh, što jeste, istina, upravo smo pogledali taj nastup i uh, Ana je nešto zanimljivo primijetila. Ana? Pociješa na dan <laughs> Vrlo, sa, trebalo mi je malo nagovaranja, ali zapravo da, dečko, prošle godine je pjeo pjesmu... <laughs> a, sad ćemo vidjeti znači, kada budavča, da nije ne a to je gdjeva um, vidiš kak je pamplio ja, ja stojim iza toga da bi oni podijelili glasove kad bi se obojca pojavili na toj euroviziji prošle godine i onda bi pobjernik bio kole onda mahmud, ali to nije sigurno jer prvo bi Stefan morao proći u finale ali ili <slušnja> A podijeljali bi glasima da bi ljudi možda onak ha, ovo mi je slično, ovo mi je slično i onda došli na treću stranu. Teorija zavire. Uglavnom, uh, ja se slažem s tim da zapravo u tom nastupu jako je zvučao, ona trenutka je zvučao baš kod Duncan Lawrence i nastup mu je bio sličan kao Duncan Lawrence i pozornica je bila tako posložena. I pozornica mu je slična. Kod... Pa nije baš, da nemojmo pretjerivati. Uh, ali... Ne, da Ma nije! Joj, a dok ti to nađeš, pa znam kako Duncan Lawrence izgleda za ime Božije. Vidiš, jel je neka prezorica, ista takav, ja pogledaj. to je to. Pa pogledaj. Evo, sad ću ti otvoriti ovoga kako se zove, zove, Štepan. Kao što smo rekli. I my point. Conspiracy proven, sljedeći korak zemlje je ploča. Dakle, ja nisam ostao pod nekim dojmom ove pjesme, prošle godine mu je pjesma bila puno bolja, ali glas mu je dalje ostao na razini i stvarno je dobar i baš se vidi da pjeva, pjeva iz srca kako se to kaže, ja inače nisam vičan tome da pjesmama koje su tako emoci, emotivne pardon dajem nekakve visoke ocjene tako da neću ni ovaj put, ali neću dati ni prenisku jer mislim da nije zaslužio daću mu trojku ali sad je zadnje što sam čuo ta pjesma od prošle godine, da. tako da ne, jer znam da sam po, da sam negativno reagirao nakon nje, tako da idemo na dvojku. Ana? Da, meni je ovo sad, sad me zbunilo i zapamtila sam ovu sad, njegovu pjesmu od prošle godine. Apsolutno opet ne znam kako je zvučila ova koja je ove godine u konkurenciji, daj mu, daj mu, <laughs> ma daj mu jedinicu, ja, ma daj mu jedinicu. Jer da oh. bi bilo samo kao, zbog, bo zbog ove pjesme malo kredita, ali ne može, ne može. Okej! Okay. I došli smo do posljednje pjesme danas uh, Izvodiju Izvodeju Izvodiju Sine Featuring Vali Harf A pjesma se zove Majakad nakon, uh, nakon što ju čujemo Možemo vam reći i o čemu se u njoj radi Slušamo Majakad Sada mi ovo iskomentirati dok malo gleda tekst, bolje da ga ne gleda. <laughs> Zanimljiv je prijevod svakako. A ti si plesao, ja znam da ćeš i to pozitivno cijenit, vidim. Ima mi neki electric sound, ne znam kakav mi ima zvuk. Malo, malo dajem, malo sve. <laughs> Bilo i spot, znači. <laughs> Nemo dakle, da se, od toga, da se na vrzaka osvrnemo na spot, ja sam vidio da ona pleša oko Svjetionika i da je Svjetionik cijelo vrijeme u kardu, ja rekao, maja kad, to, su, to je sigurno znači Svjetionik, kad ono Svjetionici, ne jedan nego njih više, već mi je bilo dosta. Čak u trenutku kad sam čuo na početku taj beat, ja sam je rekao zvuči ko karma, mm. um, malo je veselija, nije mi na razini laure i nije mi na razini onog ping ponga, da se razumijemo, nije toliko dora pjesma, ovo je više onako malo trešasto. E treš, baš je treš. A, tu sam riječ Ali to nije trash. loše! Tre, nije svaki trash, trash loš. Trash. To je samo pjesma koju se ljudi srame prizna da vole. Da. Ali ne, to je onak nešto što bi prošlo pa što ono 2000 i... Pa bi, ali 2000-te... 2000 <laughs> da, ne znam. Um, ja sam zadovoljan s ovim. Ja, ja ću biti tužan kad to ne prođe. Iako nekako već predosjećam da neće proći. Ali nema veze. Pjesma je cool i... Like pjesma je 3 I trash pjesme su cool. To, to ćemo izvući. I nije nekako veliko iznenađenje da se meni to sviđa, meni općenito tako. Nekakve trešaste i up tempo pjesme, mi se ne sviđa. Molite, maknite tekst. Znači, ne znam šta bi pričao uopće o njemu. Uh, ali, ali, realno, su dobre. Riječi su dobre. One koje Google Translate uspješno uspio prevesti. U biti, svjetljonika je više. Samo jedan je pravi, samo jedan je njezin. Tako da ajde četiri, evo je četiri, neka je četiri. To je smješta na trećem mjestu danas, jer sam to dobro povrlo, oh, ja. Uh. Tako da, od naših ocjena za danas ana želite reći tko je na trećem mjestu. Na trećem mjestu, pa to si sad rekao. <laughs> tko je na drugom mjestu? <laughs> Može ping pong. Ne znam zašto nije na prvom, ali dobro. Zato što je Laura sa Break Me na prvom i sa njenim setonovima Break me ćemo završiti današnju epizodu i pozdravit ćemo se s vama za danas. To će propustiti. Ani, Ana je odlična u odjavama. Ana. <laughs> Vidim već što si ovo rekao. Sa podsmijehom, ali nema veze. Meni je drago bilo družiti se s tobom. Ja sa podsmijehom. A... Upravo sam me trknula, da se ugušim tu. Da, nastavim. Sa osmijehom. Sa osmijehom. Izgubila sam nit. Ali meni je bilo lijepo, druži se s tobom večeras, danas. Nadam se da ćeš izrezati sve neprimjerene dijelove, što zadnji put nisi. A do tada vi komentirajte, slušajte, lajkajte, šerajte sve i čujemo se i doći tjedan u novoj epizodi. Pozesa. A o čemu ćemo pričati? To ćemo tek vidjeti, još ne znam. Uh, moramo moramo snimiti, kao što sam rekao, problem je sa Albanijom momentalno zato što njihov je predizbor za tri, manje od 3 tjedna, a još uvijek nemamo njihove pjesme, tako da do daljega ne znamo kako će situacija napredovati, a umeđu vremenu, uh, ako dobijemo pjesme, vjerojatno će iduća epizoda biti kratki, top 5 do top 10 svih njihovih pjesama, ima previše da bismo obradili do festivali Kungusa, odnosno njihovog nacionalnog predizbora. Tako da, do tada a, vjerojatno još jedna epizoda je stila oler, sunjem da ćemo dobiti još njihovih pjesama. I opet ja, do tada, do tada, pa... Do tada. Pozdrav! Do tada.